Ahogy a Szygfried is megmondta, hogy nővérszálló laxosz csavarod a cigit. Nincsen pénzed, egy fűszűrös cigit, de sincs pénzed. Nem is tudom, hogy ilyen embert, hogy alkalmaznak. Szarkavaró vagy! Kedves szamosiak. Kedves szamosiak. Emlékezzél már vissza. Kedves szamosja! Kedves szamos! Emlékezzél már vissza kicsit, emlékezzél már vissza. Így megfogod a édet, azt így rákadad magad meg ilyenek, ilyet miért csinálsz? Ilyen normás ember csinál! Ilyen normes ember cset a szerencsétlen, figyelj már ide! Ilyen normes ember cset a szerencsétlen, figyelj már ide! Emlékezzél már vissza kicsit, emlékezzél már vissza! Kedves szamosí. Kedves Kedves szamosi Kedves szamosi, Kedves szamosi Szalkavaró Kedves szamosi Szalkavaró Kedves szamosi Szalkavaró Kedves szamosi Szalkavaró Kedves szamosi Szalkavaró Kedves szamosi Szalkavaró Kedves szamosi Szalkavaró Rángatot rán Csinálsz te, az interneten!